سورہ یونس دامه کی سورته ترتیب کی لسن سورته فز سورته توبه نا قران کی فروت ہے نزول کی اوپن روز سم دے سورے بنی اسرائیل نا نظر شو دے رب د سورۃ مکہ کی سورۃ سرا مکہ کی سورۃ اخر کی مسئلہ توحیدی بیان کڑا لا اله الا هو دلتا دی مسئلے تفصیل کئی پرد دشفاعت قاری سرا بل حجت روا نشتا خلقو چی نور نیولنی چی زمنگل سپارش کئی دا نشتا دلتا دی مسئلے توزیع اوزاحت تی سورت کی دی مناسبت داریں مخی صورتونو کې سوری بقران عام کی رد دشر کی اتقادی شئو اول رد دشر کی پیلی شئو ثانیان په صورت کی اون پشان دو سوری انعام بقره رد دشر کی اتقادی اولند دو رد دشر کی پیلی ثانیان دو پاکست دو مائدہ آراب مائدہ آراب کی شر کی پیلی اول رس شئے دیں اوشر کی اعتقادی بیا دیم صدرت شیدې درې مناسبت دآ دې مخکې سورته نو کې جهاد به سیف وو نو دې سورته کې جهاد بل لسان ده په تر دې جهاد او کو سراشه په جب جهاد او کومسله توحید بیان کا بل مناسبت ده چې مخکې سورته کې اسبات د توحید او شبل ادله ا دللا بیان شو مساله توحید پدیر صورت کې د په شوبه کین په توحید باندې چې کومه شوبه وردیږي نو په دیر صورت کې داغه دغه جواب کین نو صورت کې د په دا چې وردیږي په توحید باندې او دا مناسبت شوه مخکې سره داوره صورت د په شوبه چې وردیږي په توحید باندې په توحید چې کومه شوبه ندی صورت کې دا جواب دی دا او خلاصو سورات دا سور دوي سيري اولي سه سورات دا به چلېږي د آیاتو ا اولي سه دا چلېږي د او یا فورې ودلو عليم نوانو دې دې فورې سورات اولي په دی بیان د مقاصد ارباو ده هغه صدور مقاصد هغه بیانې بیان د مقاصد ارباو توحید ذکر کړي رسالت ذکر کړي د قیامت مسله ذکر کړي او صداقت د کتاب دا مقاصد اربا ذکر کړي مرارن بیا بیا ترجمه کې بد هغه تشریح کوم چا آیات کې بیان د توحید ده بیان د رسالت ده او صداقت د کتاب د ایمان بن میراخر ده دا چې کله بیان شي بیا دوی می سگه دا یا ته یو بیان واقعې چې سر آسیږي یو واقعې چې گرکې دا قوم نو دمو واقعې چې گرکې دا قوم موسی واقعا نوح عليه السلام د قوم او د موسی عليه السلام د قوم زیږکې زپاره ترهیب یې راول د پاره قرانی یری چې نوح علی السلام د قوم شان مکیږي د موسی علی السلام د قوم شان مکیږي کني د الله په غریب کې وراشه ادرې مو واقعه ذکر کوي دا ہاں یونس علی السلام د قوم واقعې یونس علی السلام د قوم ذکر کوي دا لپاره ترغیب ہاں چې یونس علی السلام د قوم په شان شي الله تعالی وغځی الله ته رجوع کوي ان شاء الله تعالی معاف کی او چې کله دا بیان کینو په اخر د صورت کې یو سذر م آیاتنا قل یا یعنا اسو بیارت کې د اشرا کو سورۃ تتیما فرد اشرا کو باندې ها ناول سکه بیان مقاصد او باودې میرارن دی می سکه واقعد قوم نو او د قوم موسا د فارا ترهیم او واقع قومی یونس د پاړه ترغیب او په اخر کې تته په بیان درته دا, دا شرح امتیاز امتیازه صورت صورت ممتازه په نه شفاعت قاری سره دې صورت کې نه په شفاعت قاری کړل په دریو طریقو باندې ورسوو غره اته سم آیات کې غرازي آیات اته سم کې و یاوذونا من دون الله او بندې کې دې ویران لانا مالا ذروم ولا انفعهم دا غچا چې نقصان ورکول شي نه پیدا نو الله وي قل اذنبون الله يو اے خبر ورکې الله زرا پاچا لاته نه معلومه دا, دا خبر خو الله وي خو یې ما بخیر کوته خوله لیوال چې بل شبيه تاريخته ما نه دا معلومه چې زمات ان د معلومه نشته نو شفیق علی معنی ګرځولې ذم سبحانه پاک دی الله د شفیقنا پاک دی الله چې بل څوک سره خلاصون کې او درم وتعالى ما یشرکون لوی دی الله داینه چې زدار سره جوړی دا, دا خلقو رد شپاج سورۃ ممتازه فرد شپاج قاری دغه ممتاز ممتازه پرا د د شدیع ایتقادی اولا او پرا د د شدیع فعلی دغه دکین سورت ممتاز دے په بیان د واقعات دی سلاسو واقعات دا قوم نوح واقعات قوم موسا واقعات دا قوم انس دا دری واقعات پا دی صورت ممتاز دے سلورم سورت ممتاز دے په بیان د توبیه د قوم انس دی انس علیہ السلام دا قوم د توبیه بیان دے پی سورت کے سورت اول کې صداقت د کتاب ذکر کین ترغیب ورکه قران تا الف لام را الله په دې پمراځي حروفو ذل کاه کتاب دا د کتاب دی الحکیم حکمتون کتاب کله چې قران په اول کې د حکیم لفظ راوړي نه پږي کې ساری ادله او عقلی او تا چیروس سورت کې ادله او عقلی راواندی او شې د قران په اول کې د موبین لفظ راوړي نه پدې کې ساره ادله او نقلیه وتا چېرې سورث کې ادله نقلیه روان دي او چې کل لفظ قران راوړي نه پایې کې ساره چې دې امت واقع هم پدې سورث کې روان ده دلته اول کې لفظ حکیم راوړل نه اشاره کې چېرې سورث کې ادله عقليه روان دي وكان لناس أجباً دوس دو مسألة مسألة ذا رسالت زجر ورقم من كريم ذا رسالت بيان شو؟ او ذا رسالت وكان لناس أجباً اده خلق لرطاجب انا وحينا چو وحي احكار زمنگا خلا رجل منهم يسرط لدون چوئر وخلق وابشير المتزين آمنو او زير وركم منانو تا پدی خبر اخر تعجب کای چ ما پیغمبر توہی وکڑا چ مخلوق وے او مومنان زیره چا چ دا خبر من اللہ توہی ان ان لم قدم مسیدقین یقینن د یوز پارا مرتبه درشتیا قدم مسیدقین مرتبه رشتیا قدم مسیدقین مرتبه خستا قدم مسیدقین مرتبه کاملا د ټولی معنی رشتیا کاملا هست ان نہ لهم قدا مسدقن چاکند ده پارا مرتبه دا خصا مرتبه د رشتیا، مرتبه کاملا decent دا دا مرتبه دادد دا دا مرتبه رشتیا مرتبه خوانداندی دا دا رشتیا مرتب دا مرتبه خوانداند اول دا مرتبه آلا دا دا مرتبه آلا دا دا اللع水 کیون وی خمال <مت> به قران ومانو دا مرتبه <متنی> آلا دیم انن لهم قدا پارا مرتبہ در اشتیا پسنگ در اپکیم قال کافرون وائی کافر انہا آدھا لساہر مبین کساہرون بغیر دالب نشی سحرون نبیہ آزان امراد قرآن دے انہا آدھا یقینن دا قرآن لسحر دا جادو دیخ کارا وائی دیو چه قرآن جادو دیخ کارا اوچین ظاهرون طالب سره شي نبيا تن مراد پیغمبر د هزا زمي راجي پیغمبر ته موالم تنزيل ونه ته جوړ کړي ان اذا يکنن دا, دا پیغمبر ل ظاهرون جادوګر د ښکارا زذ ونه قرت موالم نقل کړي کا سهرون شي بغیر د الف نه نو هزا کی زمي راجي چاته هزا اشاره قران ته ده ان هاذا یقیناً دا قران لسیر مبین جادو د اخغارا او کو طالب سره شي نبی هاذا نن مراد پیغمبر ده ان هاذا یقیناً دا پیغمبر لسیر مبین جادوگر د اخغارا پیغمبر ته جادوگر وای دا جادوگر ده ان ربکم اس عدل لا ذکر کیف مسائل توحید یقیناً سورسربم الا ذات چی پیدا کړی اسمان او زمکي دې ت پهشپم هوکې بیا غلببهکی دا الله پار دبییر له انتظ تبییر کې دا د هر سر تدبییر الله پپله کوئ بل چې تی د و کوي د دا د نکی مور دی دا دا الله نګی دا سر تبیر پپه کوئ الله من بعدرینی مګپسنو ز الله نه رد د شپاتې قاري چې هغه د سرت د سرت رد د شفاې قاري من شفین الله من بعدنی دعلکوم داسې پهتونو والله تا اویم الله دی رستاسووم فابدو د بندې قسمو کې د اللهله افله د د کوننوپ نافئ پان بیاږ او تاسوپ اِلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ اُسْ مَسَلَةِ قیامت اِسْبَاتِ قیامت قیامت روان دے اللہ تو پیش کی گئی اِلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ اللہ تا گرزل ساسو دی پا گوندا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا لَوْز دا اللہ دی رشتیان وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا لَوْز دا اللہ دی رشتیان اللہ سر رشتیان لوس کر دے چه قیامت رازی اِنَّهُ يَبْد ثم یعیدو بیا دوبارہ با واپس کی دیلدارا اولی پیدا کړې بیا با دی مڑکی واپس کی ویزان تا داولی قیامت اللہ علی راولی لی اجزی اللہ دین آمنو چی بدلور کی تا واملو سوالی ہاتی عملی کردی خو بلقصی پہ انصاف قیامت اللہ دیلداراولی دنیا کی مومنانو آمال کردی زانی سڑے کردی قرآن تناسی زانی سڑے کردی روژی نیولی زان استړی کړلې دوه نکۍ کارونه کړلې زان استړی کړلې بدلی ورته نیمه راوشي نو قیامت راه نشي نسبت ظلم بالا ترا خوشي نو قیامت الله دې زرا ولي چاغ نه کاروله دا د نیکو بدلی ورکی ډیرو نافرمانو دنیا کې نافرماني کلی او سزا ورته نیمه راوشي نو قیامت الله دې زرا ولي چاغ ظالمان ولا نافرمان ولا داغ ظلم او نافرماني سور کی سزا ورکی قیامت دیدر اولی لی اجزی اللذی نامنو دیدر پارا چه بدلور کی مومنانو تا دا حکمت دیدر آتو دا قیامت لی اجزی اللذی نامنو چه بدلور کی مومنانو تا چه دا اللہ کی تایمان اللے وعملو سوالی حاتو عمل کردے پتر اقضی پیانبر بل قسط پا انصاف هم. او آقا کسان چی کافر دی دا دے مسلین انکار کردے دا سورة انوس دا مسلینہ لوم شرابون دی لاس کاغ دیمن حمیمن د گرمو بو عذاب دردنا پسو د کفر د دیوم دا بیا دلیل عقلی په مساله توحید او الی الله ذاتین غرذول انور ضیاءا روحانا والقمرا غرذول سمومئ نورا رنا کون کی وقدره انداز کړه دلرا انداز کړه دلنا د دوانو ذرا دهو زمير د مفرد کله کله تسنیه ترجیکین مخکیمون وزات کړو اندازہ کړو دوانو لرا منازل پڑاوو نا ته تعلمو د افاره چپو شه تاسو ادرس سینینہ پشمیر د کرونو دی صاحب ما خلق الله ذلک ندی پیڑا کړی الادا الا بالحق بلوت الحیران کین شیخ مانہ کئ اهل بیان الحق نړي پیدا کړې الله دا مگر د پاره دا بیان دا حق چې مخلوق دا حق کار شي حق ورته ظاهر شي دا الله دې پیدا کړلې او کم وای کی چې رازي لولا ک لولا ک لما خلقت الافلاک نغدین خلاف ته الې ما دا ټول شزونه پیدا کړې سلني بالحق چې مخلوق دا حق کار شي دا نه چې استادونه یې پیدا کړلې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله ما خپل بندګی له پیدا کولنی نه دا خبره دا د نصوصو نه خلاف ده دغه جن دا حدیث دا د نصوصو نه خلاف ده انه موذوی له او کنا سابت شي نبی ابو کتابیل کوي لولا خلقو کلیت توحید لما خلقت الافلاک لولا خلقو کلیت کما <ماتا> ته توحید دشاد دफार نه پیدا کړې نما باسمن او زمکه نو پیدا کړې ختمه ته توحید دشاد دफार پیدا کړې نسمن او زمکه مې په توحید باندې دلیل پیدا کړل بیا دا منشي لولا لولا کا لولا کا یعنی لولا خلقو کلي لولا خلقو کلي توحید لما خلقت تو الافلاک کته مې توحید نه پیدا کړې نما باسمن او زمکه نو پیدا کړې ختمی دا اشاد دا توحید دا پارا پیدا کریں زکا میں اسمان و نظم کی طالت دلیل په توحید گرز بیا لیم یادا مانا باچا شید رحمت کی اغب کیا تعیل کو وما خلق اللہ فی السماوات انا یفصلو بیانی اللہ واضح آیاتنا دا پاردا قوم چپوئیگیم دادرین دلی اقلیب مسئلہ توحید ان فِي قین په شپې کې او دو ور کې اغ چې پیدا کړي د الله بر وخت کته لاین دلیل دپار دا کوم یته پهوننو چې یریږې دا الله نه چې دله کوي ان لین ل جوونه بیا, بیا. ممسه ورذو او خوشا لذي پجوند دنيا وظم انو بها او آرام يسل کړي پدي په دنيا باندې آرام سل کړي دنيا باندې میندي والذين اکسان هم انايا دینا چي داتونو زمنګ غافلونو غفلت گئی د الله د کتاب نه ذاجر شو په انکار د کتاب نو مسله د کتاب شو قران د امر کې قیامت او اس قُلْ <سؤال> اَيُّكُمْ <سؤال> اِنْ كَانَ مَاوَا <متحدث> مُنَارَ دَغَسَان زَيُدُهُ او پس او د کولا ديو ان الَّذِيْنَ اَمَنُوْ يَقْنَعُ كَسَان چي مان راور دي اَمَنُوْ دا مقاسيه بيان ملي چکم سورت کی بياني اَمَنُوْ توحيد مَنَلَّه اَمَنُوْ رسالتي مَنَلَّه اَمَنُوْ قران مَنَلَّه قيامتي مَنَلَّه واعملو صالحاتي <سؤال> عمل کړه د پتر کو د یا ذیم ربهم لار بسمکی وترف د دیو بیمانه پسو لار بسمکی دیو طرف د دیو پسو دیمان دیو صبر د سمکی مفول حد کر لے یا ذیم ربهم طریق الجنه او بخیر تر لار د جنت بیمانه پسو دیمان دیو دی مان روڑ دی نه الله ورته جنت لار سمکی د دی مان په وجه به الله جنت اورسی تجری مینتا جیمل انہار بیگی بلان دین ولین فی جنات النعیم پ جنات النعمتو نکوی دیو ب جنات النعمتو نکی داوام فیا امرنا دیو پ جنات کی سبحانک اللهم تا بئ باکی اللہ, اللہ و او بیشکش د دیو فیها پدے سلام بئ و تحیتو فی او بشکش د جنتیانو په جنت کې وسلام د تهیاتو یا اضافه د مذر شریف فایل تا اے وتهیاتو بعضیم بعضن او بشکش د بای جنتیانو باوستا په جنت کې وسلام یو بل سره ملایږي سلام با السلام علیکم ها بشه د عذاب الله د خپل ځانه بشړی او یا تهیتا فائل حزب د ملائک و تحیۃ الملائک تلهم و تحیۃ ا تحیۃ الملائک تلهم ا تحیۃ الملائک کو پیشکش د ملائک جنتیان توب السلام ملائک ور سره ملایگی نو سلام به پیا چاين السلام علیکم او دریم دا چې زمیر فایل الله شي تحیۃ ا تحیۃ لهم پیشکش د الله دی او ته په جنت کې سلام علی سلام نوی ظابط مفول دشو یو تقدیر کې ظابط د منظر شفائل تا تحیت و با دین سلام پیشکش د بی جنتیانو باو سب السلام او پدیرو سنو دوت اوږي کی چیا فايل ملائک شیا الله شي شی. نې ظابط د منظر بو شاته مفول تا, تا. تحیت الملائکه تلهم ای تحیت اللیلهم پیشکش د الله دی او تا اغبی السلام او تحیتهم اب پیشکش د بی جنتیانو باو پری جنت کې به سلام السلام علیکم بچ بچ او بچ بچ کې وای دا زاو یو بل ته ودا وای دا زاو نه بچوې دا الله د غریب نه بچوې واخره دا واخره نه اچ غا دیو پری جنت کې وای سبحانك اللهم پاکي الله دار قسمه بنو نه الله دایب نه پاک تې ها دایب نه پاکي چې موږ راو واخره دا الحمدلله احمدونه جا اللہ درہا چی رب دید مخلوقاتم دا دا جنتیانو چی غدا الحمدللہ اللہ درہا دی حمدنا اللہ حمد دا حمد لائفتہی چی ماندی جنت ترہوستو او ماندی جنت ترہوستو چی رب دید مخلوقاتم ولو یعجل الله لینناس دا اسو تخیب زکر کی او زجر رکیب بیستیجال بیستیجال عذاب دا سبت بخت دی اذان لعذاب واڑی پکار خدا او توحید منلې پکار خدا او قران منلې ها دا مقاصی منلې دا اذان مخلاشه دي اذان لعذاب غواړي چرواړه موندې عذاب ولو یعذل الله کو بتلوار ور کوله الله خلقتا اشرازا اسيجارن بالخير پشاندو زرو توجو خوشاله لرا څنګه ديو ځان له خوشاله زر غواړي دې څه ورته الله دا عذابونو هم زر زر کولې په ګناونو لا خو دې علم نو پرشي وجود نه ټاله دیو په نظرلذينا نو پریدو اگسان لیر جون لې قانا دا مسله قیامت لیر جون لې قانا چا کېدنه سادي په شي زمونګه پریدوې پتو یانم په سرګشه جو قیامت سرګردانا وې زم مسل انسان زجرل کې به حال انسان دې انسان حال دارې چکه ورو ته تکلیف مصیبت ورسی نو بیا ما ته فریاد کئ او چکه تکلیف مصیبت لر ک نو بیا د قران سره څنګه په ډره رواني زه ماهر کئ و ازام الصل انسان کله جوړسی انسان ته تکلیفو دانه لجنبهه نور ابلی منظره په خپل اڑخ په اڑخ مار ابلی خیر او قاعده اپناستا او قائمان یا پولانا یعنی ار وخ پا ار یا وخ کی مارا بلی ما تا پریاد کئی چا اللہ ما جوڑکا فلم ما کشبنا عنہ در را ارکل چی در اکم ددن تکلیفوں مر را بیا اوڑی کال لم یا دونا گویا کئی زینم را بلی تکلیفتا چی رسلو دتا دا سی تین تو تویچ زیادو را بلی لی نیما ما نیدو اختلی ندیم کذا الی کذا شان خیس شهری مشرکین و تعالی کی عمل کین و دا الکنا د تخویف الدنیوی ما خو دنیا کیم نیولی کذا مقاصد نما نہیں دنیا کیم زما عذاب شتا غری کی ورا ولان و لقد الکنا القرونا یقین منغلا کلیه پیړی من قبلکم تاسو نمخ کین تاسو نمخ کین اگر الکنی او لم معضلهمو اارکلا چې شیرکړ هغې په جاات هم رسوم راغلی هغې رسولان په دللوخت کارو پهمالکانو نو غې لیو مینو چمانې را وړی د پمبر خبره نه منله نو کې کغه شان ننجیل قومن مجربی نه سزا وړکو کومنا فرمان ته هغې مینیی اوسوم نهسممه پوران ورته بیایانېږې دقرآهدایت نه قبلې ې نه پر د خپله په علماء دي په خپل ځامن عليزا په خپل غریب کې رااله ما ته پوس په حکومت شیل بیا ګرځولې ما تاسو خلفا جان شیل بځما کې ممباریم رسداګينا له نظر مون ګورو که په تاملون چې څنګه عمل کوي تاسو دا علماء خبره منه کنه منه تاسو ته قران هدايت قبلوي کنه قبلوي نو هدايت خو به له قبول کیږي چې قران ته خو کې نه دغه کې نه اورې پکاره د جدی له چله ورکی یو چله قران اور کول پکارنی نو چله به دا زور کوي ته بیا راکېږي نه اورې کنا چله کې و کمي نه را ولي چله کې کمي دراوونه بیا مسلو ورانه شو دا مکمل چله قران اور کول واړي نو قیامت کې خو دا یې چې الله یې او چله مې قران اور کړو نو چې تو قران بیا نه یي قران په دې رواني کې لکه قران پیخو سيرو باقي ملګري ملگنی... ها نيزه ول سيرو ځل ته قران پیخو سيرو ځل لاړ لاننی... دغه ځده سيرو ځي وخت د پوره کبیاځه چې دا وخت هم شي بیا ځه زا... خو بیا پاره کیږي دا بل وخت نه کیږي کی بیا د دې خو د هغه لگ وخت وقتے... ځان ورتا لګړي پابن کا چې قران یې دکی... دای زکنه بیا سيرو ځه لګونه خرګته وراسي نجدي زکري نه سب ورتا راسي بیا ثم جالناكم بیا گردو لیماتاس و خلافان جانشین پزمکا اما اگورو منگا جسنگ عمل کوئی ویزاتو تالیم دا اس مسئلہ دا قرآن زجر پہ انکار دا قرآن اغمقاسی درالی آدھے راڈھے کلاعی چولو سیشی بدیو آیاتون آیاتون زمان بینات واضح قال لذین نویاکسان لیرجون لقانا چاقیدن ساتین دا پیش زمان دا اس مسئلہ دا قیامت مسئلہ دا قرآن شو دا قیامت شو دا, شو دا قیامت شو دا ایتی بی قرآن غیر آدھا راوڑا قرآن سیوال دینا مڑا بل ته بیان کا بل قرآن بیان کا دا یو شروع کرلی دا بدل کا منگ تا بل سا نبیان کا دا او بی قرآن غیر آدھا راوڑا قرآن سیوال دینا بل کتاب وایا بل سا را او ببدو یا بدل کا دا ممسه دا خورآ لړې بدل کا دا تی چې پهې ص دا موه دا مو چې بابا سنی شي کولی او دا نووا چېبلڅو زیار ن نشتا دا خبر کې بدل کا مږ د بې قسی میې کوه اوې د کوونونهوه خیاره ته بیاو نور بیان د زکو د منظمه صید ته بیایان داته چې کم مضمون بیایانې خللا الله اللهفض الله مخلیې نه لو دا بدل کا. دا مضمون بدل کوم کتاب کې نوري خبره کوه دا بیان او بدلو یا بدل کا دیل نه نم دا یو بڑا خدای یو مسلې کې صلی الله پیر بابا سنی کولی دا به قران کې کم ځای دی او لیکنه بل مسله به کول نه کوي او ریسه په کله کله مسلې به کول نه کوي دا ته تقوی نه کاری قول ورته وا ما يكون لمغسوق موجود قران دا مسله دا, دا به کې بار بار کومون دینوم دې مسلې لده کوم حج دینوم دې مسلې لده نه کو ها روجې دینوم دې مسلې لده دې مسلې خو ته نه دا به کې خماخ را یا دا موضوعه موضوع خو دې چاږي ها زه راځي خو دې او رکان موضوع وې دی تا زه راځي نو دې لبرازي دې ټوله خبر راځي د سوق ها کوم خلک چې موضوعه قرآن نه پیږي نه دا مسلې نه خپل شین حضور بیانې د يهود مبارکې او دا, دا, دا باندې خلک مشغوله کوي دخلد خوشاله توحید مسله به کې او چې کله موضوع قرآن په جندلې چې موضوع قرآن توحیدي بیانې کې دیلا دا مضمون دیلا دی درو مضمون دیلا دا حجم دیلا دې نبي ابو خدا بیانې کې خامخا پیغمبر تو او بدلو یا بدل کړه مضمون مړه دا خبره به کې مکو ادي چې کومه کې ما اكون لى نشته زما طاقت کې ان وبدل او چې بدل کوم دی زرا من دل غای نفس دخل طرف نا زما طاقت کی نشتا چزی د خپل تر بدل کم اور زه بدل کم اینه تیو نیم روان الا ما یوهیلیا مگر اغه بس جویشی نماتا ان یاخافو زیرای گما ها ان کنا فرماجو کما د خپل درم دازاو دورې جوړوي کل لو شاء الله دا طریقې تعلیم ذکر کوي منز پویا لو شاء الله کله الله خوشې ما بنو ول سره دا قران پتا سوم کو الله تعالی اوتله الله تعالی ما مورا کړې ما چوا یا ولا دراکم بی ان ما فوکړې په قران زما سر کړل زما سر راغستو تاسو مدې مو فو معنی بیانواله کو الله اوتله الله پاک زما مورا کړم چوا یا نو زه خدای تعالی دا حکم تابعم فقط لبی صفیکم او تیر کړي ما پتاه سی کی عمره من قبلی عمر مخکله دینه 40 سال تاسو کې ما تیر کوم سو د روغ را کی من دللی چې دا مسلکوم نه دا دروغ ده په نور کې منو توحید کې نه منه افلاتافلون اذا کل نکا نخلی فمن ظلموا ذا زجر ور کې بریفترا د غټ ظالم دا غچانا جوړی پالل درو او کذ بیاتی یا در او جن کې ایتو ندا الله انهو شان داري لایف له مجرمون ناکام وي کنا فرمان نا فرمان الله ناکام وي ويا عبدونا من دون الله دا اوس غا دا سوره تر اخلي رد شفاعت طاري بل سو بزور فلاسون کې نشتا ويا عبدونا او بندي کې ديو بيدال لانا مالازرون دا چې ذرن شي رسول ديو تا والانقوم اونه فیت رسول شیجوتا شفاء به دین کو نور کو نو ټکر را کین نو قران زور مخی کو دا تاسو سوچی یری گئی کو نور کو دیو پهونو مختن ټکر را کله نش در کوله کله کله نف مخی کین او یا عبودن من الله کله نف مخی کی چې ذ مابود نه تمای چې مال برای کی نال تنف رد نف مخی کین لکه روسه راځي او کله چې ير ده خوب دو zarar نه نه دو zarar مخې کوي دلته کې شفي دله نیو چې خو په zarar نه کدا نور کوم نبيہ zarar را کوي کدا لمن نن څه نقصان را کوي مال کې برکت نه ما کې برکت نه شي سارو کې نه نا شي نه الله وي ظلم کوي کدي ولا سم زوان منښت نور کوم بیا مال کې کمې راځي الله یې ناراضي دیو جن زوري په نفي کې مخ کې کو کلا کلا نفي مخ کې کوي پیدن شر رسولي زر رسو کې چې مخ کې تمه سيدنا نفي نه لاي دا, دا تمه چې ته نفي کیندار تن شر او اعوذ ال ذرمخ کې کو ما لاي ذرم زر نشي رسولي ديو او پیدا شر رسولی ديو تا ويقولون اوايد هؤلاء دا گسان شفاو نه الله خبر پیشکون کی زمونی دا اللہ تل بارکیم امام رازی ددی آیات په تشریح کی نقل کردی تفسیر کبیر صلورم جل پنزہ سو اشپک پنزہ سمگی اغوی و نزیر زالکا فی حاضل زمان اشتغال کثیر من الخلق علا تعظیم قبور الاولیاء علا اعتقاد انہم ازا عظم قبورهم فینہا اولائی یکونون شفال مند اللہ تعالی دغه مشرکان مثال په دې زمانه کې داله اشتغال او کثیر مینه خلق غډیر خلق چي دا قبرونو تعظيم کوي قبرون قبرونو باندې خلافونه اچي جرو له هی گومبتو نه به جوړي علي اعتقاد ان مې زاد زمو قبرم دقيله چي مونږه قبرونو تعظيم وکو دا زمو خبر الله ته پیش کوي الله اغوې دایمه راضي چي دغه مشرکان مثال په دې زمانه کې دغه مشرکان دي تفسیر کبیر دایمه راضي په زړه سره اشپاک پنځوستم کې هغه نقل کې د یاد دلان دي چه دا مشرکان مثال په زمانه کې دادې چه دا اولیاء او د قبرونو تعظیم کوي په خلافونه چې هغه لجارو غاني وې افه کوي او دا هغه کې دې منګ دیو ته فریاد وکو نه په دې قبرونو کې سوک پراتني هغه زمن هغه سپارښت الله ته کوي شفاء ونند الله دا د دغه مشرکان مثال دی په دې زمانه کې امام راضی وای او نه دیوته نه اوخري په پی پنځپریانو چورورا اولیاء کرام چې دنه سپارش نشي کوله دا خلک د اولیان نه غوړي خو منګه اسخاو گندیو منګه راشو دي ته فریاد کوو بجونګ فریاد الله ته وکي او نه شي دا د شرک کې دا غندا کې دا قدار شته نه کبه نو جن در باندې قران وہی هاولائے صفاونا دازون سفارش پېښ کون کی پسند ده الله کین دازون فریاد الله تکین قل اتو نبیون الله نوایا اے خبر ورکړه الله زرا باغ سوچ نه دي معلوم الله تا براو نختا الله یې نشتا کوی نعمتو معلومو نشي ما نه دي معلوم خو نشتا کنه سبحان پاک دی الله ته شفینا ما شفعن دی نیولی او دریم و تعالی ما یشریکون او لید الله دا غنا چې دوی سرې صدار جوړایي و ما کان الناس الا امه واحده دا اوس ترغیب ور کوي مسلې توحید ته راشه توحید اومه نه دا الله توحید قبول کین او دماغ کې دا پار ردوم دے سذرام دا داغه خلقو ځانه راخلل دا الله پاک په دین کې ځانه شي چې دا شفاعه دي داغه خلقو اختلاف کړل ځانه راخللني وما كان الناس نو خلق مگر ټول یو په توحیدو فقتلفو نو اختلاف یو کوو خلق یو ټول او په توحید بیا دې خلکو اختلاف وکړو فقپل مرزي ما شرکې دي شروع کړو نور لاري اختیار کړني نجې اختلاف یو کوو توحید نه الله زبر اورګي وله ولا کلتون کونیکم سبقت تیر په تایر داذا وله وله کلمتتون به تاخیر ذاې سبقت ک حکوم په تایر داذا مخکې تیر ش ستا دررم نه دکویا بیانوم پ سره به کې فیمافی تلیفون په کې اختلااب کوین په اغسهکې ک به کې اختلااب کوي و کولوونه اووا دا بیا زجردي کار کوي او اسبات درې سالت کوي. ایاات کی او یقولون وَيْ لو ها... لولا ان دلال علی ولرو ان لګل شو په دی پیغمبر ایاظم ربی معجزات رب ددنا دیو پتا باندې سوال کوي پیغمبره چې تعالی معجزول درنګ شو فقول تو انما الغیب لله غیب دد الله څخه دی د ترت بلی غوي د معجزې علم ما څخه نشتا ورو خلاف دی د معجز علم چې معجزه به کل راځي د ډیراته بدنيشتا راوړي خودر کې نار کا خو نشم کولای ما ته دراوړو بدنيشتا ها دراوړو علم را سره نشتا سوې چر راوړي وري نو زم ما لاس کې راوړ نشتا ترت بلې وي انما الغيب لله یقینا غيب د الله څخه ني پانت جوړ انتظار کوي زوم تا سر انتظار کوونکي ان راتون کې اتونې کې بیاځیر ور په حال انسان